și încer și pe pământ, el și. Sfânt. După melodia, care începe să devină deja cunoscută celor mai mulți dintre ascultătorii noștri urmează, desigur, un program al emisiunii creștine de radio Evangelia Lumina Vieții. Este vorba despre programul numărul 33. Pe parcursul acestor programe ne îndelednicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu, respectiv al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, asistați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Nicuriță. Lecțiunea propriu-zisă a zilei de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 28, din Evanghelia după Matei capitolul 5 După ce mai întâi vom asista la un scurt dialog Dintre un om înțelept și un tânăr Dialogul acesta pe care îl voi prezenta L-am găsit scris într-o broșurică mică Intitulată Puterea unui copil Plină de multe istorioare cu tâlc Astăzi vom citi un fel de dialog Dintre un om sărac și un bătrân înțelept sub titlul Bogățiile pe care le dă Dumnezeu omului. Și să vedeți ce am găsit aici. Un om, care era tare nemulțumit cu soarta lui, se plângea într-una din zile zicând de zor Dumnezeu trimite altora bogății fără număr, dar mie nu-mi dă nimic. Cum aș putea lucra și eu în viața aceasta dacă n-am nimic de la început? Un bătrân care era în preajma lui l-a auzit. S-a apropiat de el și a spus Chiar crezi că ești cu adevărat atât de sărac pe câte vaiți? Oare nu ți-a dat Dumnezeu tinerețe și sănătate? Ei, nu zic eu că nu, bancă pot fi mândru de tinerețea și sănătatea mea. Bătrânul a prins atunci de mâna dreaptă și l-a întrebat. Ai vrea să ție se taie această mână pentru 20.000 de franci? O, oh, nu, hotărât lucru că n-aș vrea așa ceva. Ce zici atunci despre mâna stângă? Nu, nici vorbă, nici pe aceea n-aș da-o eu pentru bani. Bun, dar ce zici, ai primit să ajungi orb pentru suma fabuloasă de 200.000 de mii de franci? O, nu, vai de mine, Dumnezeu să mă ferească, pentru că n-aș da nici măcar un singur ochi pentru chiar cea mai mare sumă de bani. Dragul meu, acum poți să vezi? adăuga bătrânul. Vezi dar câte ți a dat Dumnezeu? Și cu toate acestea te plângi că ești sărac? Ce ai tu de zis față de cele auzite, dragul meu ascultător? Poți vedea tu acum, după ascultarea acestei prezentări, cât ești totuși de bogat? Te vei mai plânge oare fără rost? Adevărul este că oricât de minunat și binecuvântat ar fi să ai mădularele fizice întregi, valoarea posederii Domnului Isus Hristos intrat în viața ta prin procesul nașterii din nou la nivel de duh le întrece pe toate. Se va întâmpla câteodată să ai momente de neveghere când, avându-l pe Domnul Isus Hristos în viața ta, să te simți totuși sărac lipit pământului și năpăstuit de soartă, cum zicem noi. Acestea sunt însă numai momente de criză care trec și lasă apoi în urmă să apară din nou soarele strălucitor al Sfintei și Binecuvântatei prezenței Domnului. Dar aceasta, vedeți dumneavoastră, se întâmplă numai cu cei care l-au primit odată pe Domnul Isus în inima și în viața lor. Vai de ceilalți însă, vai de acei oameni care nu s-au născut din nou și nu-l au deloc pe Domnul. Nu numai că s-a ascuns de ei pentru o clipă, așa cum este cazul nostru. Oamenii aceștia sfârșesc prin unii dintre ei aș lua viața. Ascultați numai un reportaj pe care l-am audiat nu de mult la radio. În anul 1986... Când m-am mutat în orașul în care locuiesc în prezent, ascultând la prima emisiune creștină de radio pe care am prins-o pe postul aparatului meu, am auzit pe decanul uneia din cele mai renumite facultăți creștine din localitate spunând că în anul acela, până în luna noiembrie, când ascultam eu încă la aparat, s-au raportat oficial la nivel de națiune americană 18 cazuri de sinucideri din rândul oamenilor bogați, oamenii multimilionari. E vorba, fiți atenți, de valuta americană în dolari. Făcându-se cercetări minuțioase în activitatea lor financiară, s-a găsit că, într-adevăr, afacerile lor mergeau strălucitor de bine. Nu aveau niciun fel de debit, ci, din potrivă, sumele fabuloase de bani erau încă în conturile lor bancare. Din punct de vedere corporal, iarăși, erau oameni perfect sănătoși. Într-un cuvânt, putem spune, nu le lipsea nimic din tot ceea ce putea oferi biata noastră planetă. Ce le-a lipsit totuși? Le lipsea domnul fericirii, a cărui prezență este suficientă pentru a duce pe om la adevărata și perfectă stare de împlinire și fericire desăvârșită, indiferent de condițiile lui economice, sociale și de sănătate. Doamne Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm și minutele care urmează, proiectând o lumină puternică asupra originii noastre din tine, astfel încât toți ascultătorii noștri să poată înțelege că adevărata împlinire și fericirea vieții stă în a se la origine, adică în a primi pe Fiul tău Iisus Hristos ca Mântuitor și apoi ca Domn al vieților noastre. Amin. Ce lucruri minunate ți-arătă azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun bolo. Apropiindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom începe lecția de zi dând citire versetului 28 de la Matei, capitolul 5, unde Domnul Isus spune următoarele. Dar eu vă spun că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Pentru a avea înțelegerea de plină acestui verset, haideți să-l citim și pe cel precedent. Domnul Isus spune în versetul 27 Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești, dar eu vă spun ne zice acum în versetul 28 că oriși cine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Haideți în continuare, împreună cu preotul Nicuriță care este autorul acestor meditații, să găsim câteva gânduri cu privire la acest verset. Versetul acesta arată culmea curăției pe care Domnul Iisus o cere de la urmașii săi, apărând totodată cu o putere uimitoare, taina căsătoriei care își are originea în Eden. Citând acest loc din scriptură, Sfântul Vasile cel Mare, cu tremurat a spus Nici muiere nu cunosc, nici feciorelnic nu sunt. El știa, spune Sfântul Casian Romanul, că darul fecioriei nu se dobândește numai prin depărtarea trupească de femeie, ci și prin sfințenia și curăția sufletului. Mai știa apoi că gândul, această poartă pe unde poate intra și vrăjmașul și prietenul în casa sufletului, nu a fost totdeauna închisă față de vrăjmaș, față de pofta trupului și că de multe ori la jefuii de curăție. Psihologii moderni spun că ideile, gândurile sunt motorul acțiunilor. Dacă le păstrezi în minte, prin însăși prezența lor acolo, ele se vor transforma în fapte. Cuibărindu-le în minte, ele vor trece peste voia ta și vor deveni fapte, în ciuda împotrivirii tale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că, precum trupul are ca lume lucrurile, așa mintea are ca lume ideile. Și precum trupul se desfrânează cu trupul femeii, tot așa mintea se desfrânează cu ideea femeii. Trei sunt părțile care cuprind viața adevăratului credincios. Cea din tâi a nu păcătui cu lucrarea. A doua a nu întârzia în suflet cugetele cele pătimașe. Iar a treia a vedea cu gândul fără patimă chipurile femeilor. Cine pierde bătălia în domeniul gândirii, o va pierde negreșit și în domeniul faptei. Semeni un gând se cere o faptă. Semeni o faptă se cere un destin, spune o veche maximă creștină. Creștinismul adevărat, tocmai de aceea, se deosebește de toate celelalte religii ale lumii, de toate sistemele filozofice ale lumii și de tot mersul lumii în general prin faptul că se păstrează curat atât de desfânarea trupească, cât și de spirituală. Sfântul Ioan Gurădeau îl spune așa, Nu ochiul privește, ci gândul și inima, deoarece ochiul adesea nu observă lucruri chiar apropiate dacă gândul este îndreptat în altă parte. Cunosc greutatea lucrului, cunosc însemnătatea luptei pentru curăție, este nevoie de suflet tare și îndrăzneț care urăște necurăția. Este vorba să călcăm pe cărbuni și să nu ne aprindem, să trecem printre săbii și să nu ne tăiem, căci puterea senzualității este ca și a focului și a sabiei. Ne trebuie ochi veghetori, răbdare, povețe, legi și lacăte, paznici trăi și tari și simțire cerească, căci de nu va păzi domnul cetatea zadarnisc păzesc păzitorii. Păcatul nu se naște prin venirea gândului, spune Stanley, ci prin păstrarea lui. Gândul păcatului devine păcat când îl păstrăm și îi dăm să lași în sufletele noastre. Chiar și păgânii aveau groază de păcatul venit prin gândire. Iată ce spune un vestit poet al lor, Ovidiu. Ai săvârșit păcatul când te-ai oprit să-l faci numai pentru că nu este permis. Adică tu ai în inima ta păcatul, dar numai teama și rușinea te-au oprit. Pe când într-o inimă nouă, curățită și înuită prin Duhul Sfânt, tocmai rădăcina păcatului este distrusă. Se spune că un vorbitor a unui grup de oameni scoși afară din rândul castelor în India a spus în timpul unei conferințe a lor. Noi suntem cei mai mari oameni și iată de ce. Cum trecem prin viața aceasta, trei râuri vor tăia calea. Unul este râul sângerui de vacă, socotița sfântă de hinduși, peste care nu trece hindusul. Al doilea este râul sângerui de porc, care îl oprește în loc pe Mahomedan. Al treilea este râul desfrâului, care îl întoarce din drum pe creștin. Noi însă... Trecem fără piedică peste toate și de aceea suntem cei mai mari. Acum e adevărat, câtă dreptate or fi având acești oameni, nu știm, căci nu le cunoaștem viața. Dar știm într-adevăr că râul desfrâului îl întoarce pe creștin din drumul vieții de sfințenie și de mântuire. Un tânăr a cerut unui chelner, Brahman, o ceașcă de ceai. Acesta l-a refuzat pe motivul că este dintr-o castă inferioară. Nu e adevărat? Eu sunt creștin, a strigat tânărul. nu e adevărat, a răspuns brahmanul după ce l-a privit o clipă. Tu nu ești destul de curat ca să te pretinzi creștin. Brahmanul avea dreptate pentru că a fi creștin însemnează a fi curat și trupește și sufletește. Culmea pe care vrea Domnul Isus să ne aducă este sfințenia. Fiți sfinți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este sfânt. Cine se uită cu gând pătimaș, fie bărbat, fie femeie, păcătuiește în inima sa. Să fim, deci, atenți la gânduri. În versetul următor, versetul 29, Domnul Isus spune Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în Gheienă. nu e așa? Foarte multe din gândurile noastre s-au născut prin ochi. Ochii nasc gânduri, gândurile nasc pofte, poftele nasc păcate și păcatul aduce moartea. Atenție mare la ochi! Cine nu cunoaște ispitele care vin prin privire? La început sunt tulburătoare, apoi pun stăpânire pe inimă Urmează după aceea căderea. Ce e de făcut? Domnul Iisus, care cunoaște importanța ochilor în făptuirea păcatului, ne arată un mijloc sigur și fără jumătăți de măsură. Trebuie să-i scoatem. Ochii sunt ca doi vulturi lacomi care zboară pretutindeni și nu se satură niciodată. Să nu le dăm drumul în voie dacă vrem să fim fericiți mai ales când trebuie să trecem prin locuri periculoase, să avem mare grijă de ochi. Despre filozoful grec Democrit se spune că și-a scos singur ochii, fiindcă nu putea zări femeie, fără a nu se naște în el dorinți păcătoase și se întrista grozav când nu putea aș împlini poftele. Își recunoștea pe față nestăpânirea sa prin pedepsa pe care singur și-a dat-o. Ce pildă minunată ne poate fi acest păgân pentru noi cei care purtăm numele Domnului Isus. Acum, haideți să ne întrebăm, ce anume a avut în vedere Domnul Isus când a spus să ne scoatem ochii? S-o fi gândit el la mutilarea trupului? Oare ochiul de carne să fie vinovat? Sau inima care îl îndeamnă să privească? Nu, nu pentru a ne scoate fizic ochii, a spus Domnul Isus, ci pentru a omorâ în inima noastră dorințele păcătoase. Asta ne învață Domnul Isus, căci eu pot să-mi scot ochii firești, dar poftele rămân mai departe în inimă. Tăierea împrejur în carne nu are niciun preț, dacă nu mi-am tăiat împrejur inima. Ochiul, mâna, piciorul, toate sunt mădulare, sunt Roabe ale unui stăpân, inima și mintea. Cum poruncește stăpânul, așa execută robul, deci stăpânul trebuie înnoit. Scoaterea ochiului mai poate fi înfăptuită și astfel. Dacă ochiul este pentru tine o pricină obișnuită de cădere, nu-ți mai îndrepta privirile spre ceea ce îți atâță poftele. Față de persoana sau lucru pe care le dorești în chip păcătos, ochiul tău să fie ca și cum n-ar exista. Privește în altă parte. Nu te opri, nu te juca deloc cu păcatul. O singură privire poate să te nenorocească. Mai mult decât atât, dacă vezi că nu poți să-ți stăpânești totdeauna ochiul, fugi de locurile în care privirea ta întâlnește ispita. Dacă străzile marelui oraș tulbură, fugi de ele. Dacă plaja, locurile de plajă tulbură, fugi de aceste locuri. Ca să-ți păstrezi curată privirea, privește mult la Domnul Iisus. Dovadă că cineva este născut din nou și că a primit Duhul Sfânt, este stăpânirea asupra trupului. Duhul Sfânt care este în el îl cărmuiește în toate împrejurările. Volanul vieții lui este în mâinile Duhului și astfel este ferit de accidente. Oare nu în felul acesta trebuie înțeles locul din Galaten pe 16 umblați cârmuiți de Duhul? Iată o pildă. În războiul cu perșii, Alexandru Macedon a luat prizoniere pe ficele împăratului Darius, care erau vestite prin frumusețea lor uimitoare. Totuși nici măcar să le vadă nu a dorit spunând, cel ce-a biruit pe bărbați nu vrea să fie învins de femei și el știa cât de periculos sunt ochii. Mai bine să te ferești din drumul păcatului decât să te iei la luptă cu el. Mai bine să închid ochii când trec prin locuri primejdioase decât să mă bizuiesc pe puterea mea dacă vreau să nu mă întinez. Ochii tăi să privească drept, scrie proverbe 4.25. A privi drept Înseamnă a avea pe Domnul necurmat înaintea ochilor, cum găsim scris la psalmul 16 cu 8, evrei 12 cu 2, înseamnă a avea cuvântul lui și făgăduințele lui. Numai când ochii privesc drept și picioarele calcă drept, numai atunci gândurile sunt curate. Ferice de omul care privește cu o privire curată, sfințită, iubitoare, toate lucrurile, și toate ființele. La versetul următor, la versetul 30, Domnul Isus spune, Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și lepădo o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheienă. Observăm că dacă și ceea ce socotești că este drept, te poate face să cazi în păcat și deci trebuie să te păzești, cu cât mai mult trebuie să te păzești de ceea ce știi sigur că este strâmb. Dacă așa zisa dreptate proprie mă desparte de Dumnezeu, cu cât mai mult nedreptatea. Fariseii aveau o dreptate a lor, care îi ținea însă, vai, în robia păcatului. Binele pe care îl făceau, era un drum spre un veșnic rău, era drumul spre mândrie. Mâna dreaptă, în viața celui credincios, este icoana tuturor dorințelor drepte și a nevoilor drepte pe care orice pe pământ, orice om pe pământ le are. Într-un cuvânt, drepturile legitime ale omului. Ca urmașa lui Hristos, nu te mai poți folosi însă de aceste drepturi dacă prin ele ajungi să păcătuiești, dacă prin ele împiedici calea mântuirii tale și a altora, dacă prin ele știrbești adevărul lui Dumnezeu. Omul, ca cetățean al pământului, are dreptul la pământ la tot ce dă el, deci se poate bucura de drepturile pământului și face uz de toate mijloacele care stau la îndemână pentru a și le câștiga. Dar vedeți, nu tot așa este cu un cetățean al cerului. Un cetățean al cerului a primit de bunăvoie starea de străin și călător pe pământ. El a trăit de bunăvoie lepădarea de tot ce are, cum scrie la Luca 9:23, a primit de bunăvoie bună renunțarea la drepturile lui de cetățean al pământului pentru a putea fi scris în cartea vieții mielului care se află în cer. Mâna dreaptă poate fi, poate o slujbă, o muncă pe care orice om are dreptul să o facă pentru câștigarea pâinii, dar dacă această muncă mă face să păcătuiesc, chiar dacă e mai ușoară, mai onorabilă din punct de vedere omenesc, o voi părăsi și voi căuta una mai grea și mai puțin frumoasă, dar care mă poate păstra în curăție. Nu viața aceasta trecătoare este ținta, ci viața veșnică. Dacă viața veșnică este împiedicată de viața trecătoare cu nevoile ei, dau la o parte aceste nevoi, adică le tai, le lepăd, oricât de drepte ar fi, pentru că e mai bine să sufăr aici, să fiu deci și orb de toate drepturile pământești, decât să-mi pierd dreptul la moștenirea veșnică. La câte drepturi trebuie să renunțăm noi, care suntem urmași celui ce nu a avut niciun drept pe pământ, n-a avut unde-și pleca capul? El n-a avut unde spreca capul, câtă vreme a trăit și la moarte nici nu s-a permis să mai pună picioarele pe pământ, ce a fost suspendat între pământ și cer. Până și vulpile și păsările au mai multe drepturi decât urmașii lui Hristos, scrie la Matei 8 cu 20. Singurul drept pe care îl au urmașii lui Hristos, noi credincioși și copiii lui Dumnezeu, este să ne purtăm crucea în fiecare zi. În versetele următoare, 31-32, de la Matei, capitolul 5, Domnul Isus abordează problema căsătoriei. Să-l ascultăm. S-a zis iarăși. Oricine își va lăsa nevasta se i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun, zice Domnul Isus, că cine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie îi dă privilegii să prea curvească. și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Iată ce trebuie să știm. Adevăratele căsătorii. Căsătoriile celor credincioși sunt hotărâte în cer. Dumnezeu este autoritatea supremă care întărește acest act cu pecetea sa veșnică și ceea ce a unit el, omul să nu despartă și să nu strece. Cuvintele pe care le spune Domnul Iisus sunt adresate ucenicilor, deci celor credincioși, și nici de cum lumii care zace în cel rău. Domnul Iisus a arătat importanța veșnică și de nezdruncinat acestui legământ sfânt al căsătoriei. A arătat că nimic de pe pământ nu trebuie să o desfacă, ea este de nedesfăcut. Chiar și în cazul când căsătoria între credincioși nu este reușită, creștinul mai are altă cale afară de cea a divorțului și anume, Calea răbdării. Cine este cu adevărat lepădat de sine, suferă cu delungă răbdare capriciile soțului rău și necredincios, dar nu se desparte. Suferința desăvârșește în toate privințele pe cel credincios. Dumnezeu poate transforma nepotrivirile din căsătorie în potriviri superioare de altă natură, așa cum firicelul de nesip Pătruns în scoică, se îmbracă în material prețios, devenind perlă de mare valoare. De fapt, cine pornește să se căsătorească numai pentru a fi înțeles, a pornit pe un drum greșit. Căci, cel care vrea să fie înțeles, nu trebuie să se căsătorească. Și de ce? Căsătoria înțelege înseamnă tu să arăci înțelegere. Aici e chestiunea. Tu să înțelegi pe partenerul tău, aceasta este prima literă din alfabetul unei căsnicii fericite. Când astfel se practică înțelegerea, adică eu să-mi înțeleg partenerul, căsnicia este fericită și este, ceea ce ne este făgăduită, un colț de rai pe pământ. Cunosc o soră din Sigheșoara, trecută astăzi la Domnul, care a răbdat până la moarte jugul unei căsătorii nepotrivite, dar nu s-a despărțit de soțul ei, desfrânat, bețiv și cartofor. Suferința aceasta a transformat însă viața sorei într-o frumusețe duhovnicească rar întâlnită. Iubiți ascultători, trăim încă sub legile sistemului tridimensional în care timpul își are cuvântul lui de spus. Ne-am apropiat iarăși de încheierea unui program a programului 33 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne pare rău că a să întrerupem programul la punctul acesta cu voia lui Dumnezeu însă și prin bunăvoința dumneavoastră vom continua tema aceasta și vom avea și alte versete în continuare. Până atunci dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste dumneavoastră de acum și până în veci. În continuare, ascultați o cântare. De n-ai fi fost de partea mea Vrășmașul cât mă prigonia. De n fi fost Tu, Domnul